Bona tarda, Carles. Bona tarda, oients de Radio Palafrugell. Amb uns minuts de retras, doncs, començarà aquesta sessió extraordinària en motiu, doncs, de la sentència del procés que es va saber ahir. El motiu, doncs, d'aquest retras, d'aquests sis-set minutets en començarà de retrasa aquesta sessió plenària és perquè tant l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, com en Pau Lledó i la, i la, i la Roser Massagué Eh, doncs estaven en l'acte que es feia a Torroella de Montgrí, eh, doncs, en motiu de la localitat recordem de món de, de, de la Dolors Bassa, la que doncs, era eh, formava part del govern català durant el 2017 i per tant doncs, ha estat també condemnada. recordem en aquest cas en el seu cas do eh, anys i es feia doncs, aquest acte a Torroella de Montgrí, per aquest motiu doncs, eh, l'alcalde, Josep Piferrer, Pau Lledó, regidor de Mobilitat i també la Roser Masseguer, doncs, en aquest cas regidora de Polítiques eh, de Benestar Social, perdó, doncs, eh, arriben amb uns minuts de retras, ara doncs, ja estan pujant les escales de l'Ajuntament i tot seguit doncs, eh, es donarà eh, inici d'aquesta sessió extraordinària que, com dèiem, es va convocar ahir eh, d'urgència en saber-se doncs, aquesta sentència. Ara, precisament, entra en Pau Lledó, que s'asseu doncs, a la seva cadira. En Pau Lledó, doncs, que entra amb una samarreta eh, amb la cara d'Oriol Junquera, eh, i amb un lema frí. La de Rosem Seguer també vem una samarreta comemorativa d'aquestes diades, una de, la, de color grocla del sí. I ara entra l'alcalde de Palafregell, que amb ell doncs es donarà l'inici d'aquesta sessió i segurament no explicarà això que us estava comentant que venen amb retards amb retras per, amb retard, perdó, per aquest motiu d'aquest acte a Torroella de Montgrí. Uh, uh, Juli fer unalista comentant alguna cosa al alcalde de Palafrugell. Ah. Ja, sí, Prime de tots, perdoneu de, aquests minuts iniciat aquests... d'una mica que hem arribat a mica de retard. Alguns dels regidors érem a Torroella amb un acte d'homenatge a la Dolors Barça i la sortida se'ns ha complicat una mica la sortida i per això venim corrents però hem arribat Senyor si sé, sí, sí. Disculpem si sí, el en Marc, La Margarita i en Jaume I en Joan Ferrer que el... ha Joan Ferrer que ha per correu Per correu el... <coughs> Començaríem amb el punt primer, que seria l'aprovació de l'urgència de la sessió. Uh, no, hi ha, no vol fer cap intervenció. Doncs, eh, per l'urgència, donem l'urgència per aprovada, doncs, i passem, doncs, a uh, la moció al cop Sí, que seria la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació. Bé, ahir, ahir va ser un dia molt trist per la majoria dels catalans. Davant d'una sentència just, injusta, manifestem que no la podem acceptar. I per això, i per això presentem aquesta moció per mostrar el nostre desencís. Perquè no acceptem els 99 anys i mig de presó? Perquè no podem acceptar que el problema de Catalunya sigui un problema de convivència? Perquè no podem acceptar que estigui l'alçament violent com a alçament violent el que ha estat una desobediència cívica, democràtica i pacífica? I això s'ha produït com les lleis de l'estat espanyol han estat incapaces de donar una resposta a la voluntat, a la voluntat popular d'una majoria de catalans. No podem acceptar que el govern espanyol no hagi volgut escoltar cap de les organitzacions internacionals que vellen l'aplicació dels drets humans i civils. Tant la Comissió Internacional de Juristes com la Federació Internacional de Drets Humans com el Grup de Treball sobre Detencions Arbitraris de l'ONU han criticat la presó preventiva el desenvolupament del judici i la sentència i per això presentem aquesta moció com deia Martí Pol i sobretot n'oblidis que el teu temps és aquest temps que t'ha tocat viure i no un altre i no en desertis orgullós o covard quan et sentis cridat a prendre part com tothom amb la lluita car al teu lloc només tu o pots omplir-lo. moció propiament dita diu així. Definitivament la democràcia de l'estat espanyol mostra símptomes inequívoques d'estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats a penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i en aquí també hi posarem en el, en el diputat que falta en, ajudeu, els que per un error en aquesta primera sentència, en aquesta primera moció no ha sortit, però que un, en una modificació enviada a Parlami i per la Associació Catalana de Municipis posteriorment eh, posteriorment hi sortia. Amutes de inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s'ha hagut a produir. Tornem a diar i clar que en democràcia Votar no és cap delicte. Les idees no jutgen i és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses, exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte. Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència que suposa la vulneració dels drets polítics i individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques i una retallada dels drets i de les llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens ha conduït a un estat a un estat d'absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l'aparell de l'estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agradeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència i, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques de l'Estat són incapaces a fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte. Aquesta sentència no ens atura, al contrari, ens enforteix, com a moviment per debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l'autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir de la República Catalana, lliure, neta, justa que treballi per garantir la igualtat d'oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap, cap sentència ens aturarà. Retén cara a la voluntat represora de l'Estat espanyol i ho fem mobilinat mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política democràtica de la resolució del conflicte. Demanem l'amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides. Reprovem l'actitud sostinguda de l'Estat espanyol que ha dimitit en la seva responsabilitat de fer front i de donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que al maig d'aquest any, el 2019, tal com deien al principi, un grup de treball sobre sentències arbitràries de les Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l'Estat espanyol a deixar llibertat de forma immediata a l'Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven en presó preventiva. Incomplint aquesta resolució, va ser una mostra més que l'Estat actua desoïnt qualsevol resolució de tractat internacional, com la Carta de les Nacions Unides, el Pacte Internacional de Drets Humans i Polítics, que recullen el dret a l'autodeterminació, o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i de la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè malauradament en recorda etapes autoritàries que no hi ha quan no hi havien garantits els drets polítics de les llibertats de la majoria de la ciutadania. Reivindiquem justícia i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica pacífica a favor dels drets i les llibertats. La situació decepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta a tothom, afecta a la latiïtat dels pobles i de les ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim. I, per tant, és per tot aquests motius exposats anteriorment que, que portem aquesta proposta de ple de, aquesta proposta d'acord en el ple primer manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal del Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i a la causa d'independentista constantant que representa una, una, una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya segon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 Sónia Fernández, si vol prendre la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Bé, coincideixo amb vostè que segurament que ahir va ser un dels dies més tristos i grisos de la, de la història recent d'aquest país, no? que posa en dubte doncs, moltíssimes coses. A mi m'hauria agradat, i ja l'he dit alguna vegada, perquè l'última vegada que vam fer una moció en aquest plenari, similar, òbviament, no parava de sentència, parava de demanar la llibertat de defensors polítics, em van dir que, que intentaríem doncs, consensuar eh, diguésim documents, jo entenc que aquest document ve d'urgència, entenc que és un document que ve de les dues entitats i per tant que era un document que s'està presentant a totes, les, a totes les institucions, per tant sí, que segurament per això no hi ha hagut eh, diguéssim cap mena d'intenció d'intentar arribar a un consens perquè segurament que moltes coses les compartirien segurament que estaríem d'acord que fa massa temps que hem deixat de fer política més allà baix que aquí, és veritat. Segurament que fa massa temps que no hagués tingut de deixar que la justícia entri en temes que són polítics i segurament que també la justícia s'ha polititzat. Però segurament que en aquests últims eh, anys hem tingut eh, greus errors tots plegats. No s'ha entendre que la capacitat d'una democràcia plena està en escoltar, en dialogar i entendre aquell que és diferent o que pensa diferent a tu. I no perquè pensi diferent vol dir que està equivocat, ni molt més, segurament que és de respectar això. Per evitar que aquesta moció, per nosaltres, el nostre grup, vostè sap que quan eh, anem a les eleccions municipals el grup de PSC és un grup molt divers i si agafa programes electorals veurà que no hi ha cap referència a elements supermunicipals. Això no vol dir ni molt més que no tinguem tots opinió, òbviament clar que la tenim inclús com a formació política, també sabem tots quina formació, quina formació tenim, però també el meu grup, cadascú farà el seu vot a nivell individual. No hi ha una directriu, diguéssim, com a grup municipal en vez en aquesta proposta. I també voldria dir que segurament que aquesta moció s'hagués tingut dos parts separades, una part el que és bàsicament la sentència, que segurament que podíem discutir-la, podíem discrepar i podíem entendre, jo ho he dit moltes vegades, que no hi ha cap res que justifiqui ni molt menys la presó que hem tingut provisional durant tant de temps ni el, ni el càstig que, que s'ha produït al final, però també té un component en aquesta moció que és un ideari polític de les formacions que ho presenten, legítim. i que Jo respecto moltíssim que, que les formacions que presenten aquesta proposta siguin formacions que apostin clarament per la República Catalana Independent,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 que no pas tal com està d'etat perquè incorpora molts elements nous. Ja dic, i no, tinc, i no dic en mànim de cap crítica, és una proposta que, que es fa des de les entitats i que dona suport als, als tres eh, grups del govern, però que per nosaltres hauria agradat molt millor que hagués estat eh, separat per un costat el que és, la, el que és discrepar no, o, o, o no està, òbviament, no està d'acord amb la sentència, amb els termes que s'ha dictaminat i no està d'acord inclús les actuacions que ha fet el govern sobretot de Madrid en verres últims anys per no entendre que necessitem una resposta política per un conflicte polític i si que no hi hagi aquesta resposta política i que a més a més posi votació aquesta proposta política no tindrem solució, és obvi que això ha d'acabar amb un referèndum no sé de quina manera, ni de quines preguntes ni en quins terminis, però que haurem de seguir acabant votant, està clar però està clar que la moció implica moltes més coses portant jo, com he dit abans el nostre grup donar llibertat de vot, amb una moció que entenem que és prou important en aquests moments, doncs que ahir va ser el dia trist, però ja dic, no tenim una directriu clara sobre la, el vot a nivell de grup municipal, en qualsevol cas tot el respecte meu envers els vots que faci qualsevol tant, de, òbviament, del meu grup com de la resta de grup que ja, ja entenc quin serà el, el sentit del vot dels grups proposants, és obvi, no? O vull dir que en el cas del meu grup jo, com a cap de llista, doncs res a dir del que voti cadascú en, seu, en la seva consciència. No crec que ni la tipologia de l'emoció ni els el, dies que estem vivint es dongui per fer un debat polític. Vostè, jo crec que ha manifestat, sempre poden presentar una emoció en el proper ple per, per algunes de les coses que pot dir, com el referèndum o l'amnistia i... Segurament que es trobarà tot el, el, nostre, el nostre recolzament. Uh, passem doncs a la votació. Uh, vots a favor de la moció. Vots en contra. tenem que no hi ha cap extensió. Per tant, s'aprovaria per 12 vots a favor i 4 en contra. D'acord. Uh, doncs donem el ple per a acabar. Moltes gràcies per assistir. Bé, doncs, com podeu veure, un ple express monogràfic en aquest sentit, al voltant d'aquest punt, com dèiem, i que ja, deixa aquesta moció aprovada amb 12 vots a favor de l'equip de govern. També, doncs, hi havia un vot socialista a favor, en aquest cas de la regidora Laura Millán, i els quatre en contra de la resta de regidors socialistes, Juli Fernández, Xavier Rangel, Guillem Genové i també doncs, hi havia el vot en contra de la Montserrat Verdaguer. Així doncs, 5 minuts per les 8 del vespre donem per finalitzat aquest ple extraordinari del mes de setembre al voltant d'aquesta sentència del procés.